5. Shears, vagyis Number One, ahogy a tájföldi partizánok nevezték a magányos tanyán, ahol a 316-os mint tagjai rejtőzködtek, szintén az a típusú ember volt, aki sok töprengést és nagy figyelmet szentel a módszeres előkészületeknek. Parancsnokai becsülését is annak köszönhette, hogy az akciót megelőző időszakban óvatosság és türelem jellemezte, a cselekvés órájában pedig gyorsaság és határozottság. Wardenről, Warden professzorról, a helyetteséről ugyancsak azt tartották, s nem alaptalanul, hogyha a kedvezőek a körülmények, semmit sem bíz a véletlenre. Ami a csoport harmadik tagját és Benjaminját Joyce-ot illette,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 Egy nagy ipari és kereskedelmi vállalat alkalmazottja, nyilván kis fizetésű alkalmazottja. Shears kísérletet sem tett rá, hogy erről többet is megtudjon. Úgy vélekedett, hogy minden szakmából vezethet út a plastik és rombolás KFTS. És hogy, ami elmúlt, elmúlt. Ezzel szemben Joyce valamennyi kiváló tulajdonsága sem győzte volna meg Sírs őrnagyot, hogy őt válaszza az expedíció harmadik tagjáról,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 Ez a tőr tartozott a 316-os különítmény különleges feladatokkal megbízott tagjainak felszereléséhez. Joyce nem jött zavarba. Azt felelte, hogy megtanították-e fegyverkezelésére, és az iskola tanterve értelmében bábukon is kipróbálta. De Sirs ez nem elégítette ki. Nem így értettem. Azt akartam mondani, biztos -e benne, hogy bírná használni?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 Megpróbáltam elképzelni, és akkor? Josh csak néhány pillanatig habozott. Az igazat megvalva, szőr, remélem, hogy szükség esetén tekintetben is megállom a helyemet. Igazán remélem, de nem válaszolhatok feltétlen igennel. Mindent meg fogok tenni, szőr, ami tőlem telik. Soha sem volt alkalma rá, hogy a valóságban is kipróbálja, ezt. Soha, szőr. A mesterségem nem kedvezette féle gyakorlatoknak, felelte Joy szinten mentegetőző hangon. Magatartásából annyi őszinte sajnálkozás áradt, hogy sírs akarata ellenére elmosődött. Orden hirtelen beleszólt a beszélgetésbe. A fiú láthatólag azt képzeli, hogy hogy az én mesterségem különösképpen előkészíti az embert az ilyen munkára, mert hogy én a keleti nyelvek tanára vagyok.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 Shears és Warden figyelmesen hallgattak. Arcuk meglepően feszült volt, bár betéve tudták a kadét összefoglalóját. A hidak mindig hatalmas érdeklődés keltettek a plastik és Rombolás Kft. valamennyi tagjában, és ez az érdeklődés már misztikus jellegű volt. Magait egyszerű bűrökről beszél nekünk, Joyce, mondta Shears.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 de e hátsó gondolat felfedése nem nyugtalanította Fordent a hajdani professzort, akinek racionális szelleme helyeselte parancsnoka a felfogását és előrelátását. Zemlátomást nem idegesítette Joyce-ot sem, s nem hűtötte le lelkesedését, amelyet a nagy csapás kilátása keltett benne.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 négy sort szölöbb tartja. Ez a legjelentősebb és legelőnyösebb fekvésű vasúti híd az egész vonalon. Úgy látom, hogy alaposan áttanulmányozta ügynökénk jelentéseit, jegyezte meg Sirs. Nagyon világosak, szőr. Az a benyomásom, hogy a híd... Elismerem, hogy az a híd a Kwaj valóban figyelemreméltó, mondta Sirs, a kép fölé ajolva. Kezdő létére elég jól ítélte meg a helyzetet.